qalat ya ayyuha almala' aftuna fi amri ma kunt qati'atan amran hatta Akasema, nipeni shauri katika jambo langu hili kwani mimi sikati shauri yoyote mpaka muhudhurie. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru fandhuri madha ta'murin. Wakasema sisi ni wenye nguvu na wakali kwa vita. Na amri iko kwako, bas tazama ni nini unaamrisha qalat innal muluka itha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillatan wa akasema hakika wanapoingia mji wanaoharibu na wanawafanya wale watukufu wake kuwa wanyonge na hivyo ndivyo watendavyo wa inni mursilatu ilayhim bihadiyatin fanadhiratu bima yarji'u al lakini mimi nitawapelekea zawadi Nami mimi nitangoja watakayorudi nayo wajumbe. Thalamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin famaa ataniyallahu khayrun mimma atakun bal antum bihadiyatikum tafrahun. Baa salipofika Kwa Sulaiman alisema Hivyo ndio nyinyi mnanisaidia kwa mali alionipa Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kuliko aliyokupea nyinyi lakini nyinyi mnafurahia hii zawadi yenu iruji'a ilayhim falnatiyannahum bijunudillaqibalalahum biha walunukhrijannahum minha adillatan wahum sagirun rejea kwao wa yakin sisi tutawajia kwa majeshi wasiyeyaweza kuyakabili na hakika tutawatoa humo na hali wao wamekuwa madhalili na wanyonge qala ya ayha almala aykum yatini bi arshha qabla an yatuni muslimin akasema enyi waheshimiwa ni nani kati yetenu atakayeniletea kiti chake cha enzi kabla hawajanijia nao wamekwisha salimu amri wa la ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi amin akasema afriti katika majini mimi nitakuletea kabla hujainuka pale pako hapo na mimi kwa hakika nina nguvu na muaminifu قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر wa man shakara fa inma yashkuru linafsihi nafsihi wa man kafara fa inna rabbi karim akasema mwenye elimu ya kitabu mimi nitakuletea kabla ya kupepesa jicho lako basi alipokiona kimogwa kwa mbele yake akasema aya ni katika fadhila zake mwala wangu mlezi ili anijaribu nitashukuru au nitakufuru na mwenye kushukuru kwa hakika na shukuru kwa manufaa ya nafsi yake na naye kufuru kwa hakika Mola wangu mlezi ni mkwasi na karimu. Kala anakkiru laha arshana anzur atahdidi am takunu min alladhina la yahdudun Akasema Mgeuzieni kiti chake cha enzi hiki tuone ataongoka au atakuwa miongoni mwa asiongoka. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ min قَبْلُهَا وَكُنَّا muslimin basi alipofika akaambiwa, "Ye, yeah, kitichako cha enzi ni kama hiki?" akasema, "Kama kwamba ndicho hichi." Na sisi tumepewa elimu kabla yake na tukawa wa Uislamu. Waṣaddaha mā kānat taʿbudu min dūni Allāhi innahā kānat min qawmin kāfirīn. Na yale aliokuwa kiaabudu badala Mwenyezi Mungu yalimzuiilia. حقيقه هي الييي اليكوو كاتكا كاومو يا مكافري الى لا تدخل الصرح فلما راته حسبته لجتا وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير qalati rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin akambiwa liingie behewa laheli jumba alipoliona alidhani ni maji na akapandisha nguo mpaka kwenye miundi yake akasema hakika hilo ni behewa lililosakafishwa kwa vio akasema mola wangu mlezi mimi nimejidhulumu nafsi yangu na sasa nanyenyekea pamoja na Sulaiman kwa Mwenyezi Mungu Muola mlezi wa walimwengu wote. Allahu Akbar Allahu Akbar La Allah Akaiambia baraza ya washauri wake Nebainishieni lifalo katika hayo mambo muhimu niliyowea mbele yangu kwani mimi sikati shauri juu ya jambo lolote mpaka mwenyinyi mahdhuria wakamwambia nao wametua. sisi ni watu wenye nguvu za mwili na tuna moyo na mashuja hatuogopi vita basi angalia wewe jambo nalotaka kutuamrisha na siweje kutii akasema kwa taratibu na kupendelea salama Hakika watawala wakiingia katika miji mikubwa pamoja na majishia au huifisidi, wakaondoa matengenezo yake, wakateketeza makulima naroho, na roho, na wakawafanye waliotukufu katika watu wa hiyo miji kuwa dio madhalili na huo ndio mtindo wa udaima. Na mimi kwa kupendelea salama na uzima, nitampelekea zawadi Suleimani na kaumu yake, na nitatazama wajumbe na nini, wataekubali zawadi au watahudisha? Wajumbe walifika kwa Saidi na Suleiman na zawadi zao. Huku anazijua neema za Mwenyezi Mungu mtukufu ni juu yake. Akawaambia na ndiyo nafsemeza huyo Malkia na watu wake katika mkabada na wajumbe. Hivyo ndio mnanipa mimi mali alionipa Mwenyezi Mungu ya unabii na ufalme na neema. Ni makubwa zaidi kuliko aliyokupea nyinyi. Bali nyinyi kwa hizo zawadi zenu na wingi wa mali yenu mnafurahi sio kama mimi. Kwa sababu nyinyi hamjui ile iliyoshikamana na dunia hii tu. Akasema yule msemaji kwa jina lao, hewe mjumbe, rejea kwao. Wallahi tutawatokea kwa majeshi yaweza kupambana nayo na kuyakabili Na kwenye nchi ya sabai Nao wamepoteza tukufu wao, wamefanywa watumwa Suleimani kawa binadamu na majini aliyozalilishiwa na Mwenyezi Mungu kumtumikia akawashitua kwa jambogeni akasema ni nani katika nyinyi anaweza kuliletea kiti chake cha enzi kikubwa kabla hawajanijia nao amekwishyenyekea wanatu mmoja pandikizi la kijini lisema mimi nitakuletea na wewe umekaa katika baraza yako hii kabla hujaoondoka na mimi hakika naweza hayo na muaminifu katika maneno yangu na vitendo vyangu Akasema, "Nipe nguvu za kiroho na elimu ya kitabu, mimi nitakuletea hicho kiti cha enzi kabla jicho lako halijape pesa." Na akatimiza aliyosema. Suleimani alipokiona kile kile kimetua mbele yake bila mtikisiko, alisema, "Haya, ni katika fadhila za Mwenyezi Mungu aliyeniumba na akanipaheri zake, iliyanifanyia mtihani, nitashukuru kwa neema hizi ya usitoi haki yake." Na mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu basi huyo hakika amejiondolea nafsi yake msigo wa wajibu. Na mwenye kuacha kushukuru kwa neema basi hakika mula wangu mlezi ni mkwasi si mwenye kuhitaji shukrani, naye ni karimu wa kunemesha. Suleimani akawambia watu wake kilioze ni jeuzi ni jaenzi kwa baadhi ya mabadiliko ya nje tupate kuona hata kijua kwa kukiendea au hatokijua na kwa hivyo hatokiendea Alipofika jicho lake lilipiga kwenye kiti chake cha enzi akaambiwa je yeah, kiti chako cha enzi ni mfano wa hiki akasema kwa vile kilivyokamilika kufanana kama kwamba ndicho hichi na Suleiman na waliopamoja naye wakasema sisi tulishapewa juzi kumjua Mwenyezi Mungu na uwezo wake na ukweli wa kutoka kwake kama navyojua mwanamke huyu na sisi tangu hapo ni watu tuliyomfuata Mwenyezi Mungu na tunamsafia yeye ibada. Na zile ibada za jua na mfano wake zilimzuia yule Malkia kumwabudu Mwenyezi Mungu kwani yeye alikuwa katika kaumu ya makafiri. Baada ya hao akaambiwa ingia katika jumba la Suleimani na uwanja wake ndani ulikuwa umesakafiwa kwa kio na chini yake maji na samaki ukiongelea humo upandisha nguo miundi yake ya miguu ikaonekana kwa kuali ni maji Suleimani akamwambia icho ni kioo basi akamwathiri yale madhahiri ya kilimwengu, na akaona kuwa ufalme wake yeye haufai chochote mbele ya ufalme wa Suleimani akasema Mola mlezi hakika mimi nime nafsi yangu kwa kugorika na ufalme wangu na ukafiri wangu Nasasasa ninanyonyekea hapa pamoja na sasa, yapa, Suleimani kumwamini Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye kuumba walimwangu wote na kuelelea na kuwasimamia.